asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh eh hmm. sdr so, penggerusi datan kuasa penganjur para pelajar sekalian saya tadi tanya penganjur sebab Ramai orang komplain kata mereka tak tahu program ni. Tapi saya rasa Tak apalah penganjur telah buat Semampu mungkin um, Sebelum saya masuk ke tajuk kita Saya rasa kita-kita kita Dalam banyak perkara dalam perbahasan akademik Kejayaan Negara-negara maju ataupun orang yang maju Ialah apabila mereka boleh berfikir rentas daripada kebiasaan mereka Mereka boleh berfikir world, keluar daripada kotak kebiasaan Jadi uh, ini penting Kita juga sebagai pelajar Saya nak sebut, ulas sikit lah ambil kesempatan kita bila mula majlis biasanya kalau rasmi kita ada lagu negara tu. Lagu negara tu kita berdiri. Lalu kita pun saya tak tahu siapa yang mulakan Asmaul Husna pun kena berdiri juga. Actuallynya tak ada satu peraturan orang -orang agama kena berdiri. Tapi saya tak salah kamu mengesi dia follow yang yang biasa dah dibuat sebelum Even doa pun Doa bagus lah kita boleh jemput siapa-siapa Tapi apabila pengurusi buka majlis Pengurusi boleh berdoa terus Jadi kita boleh save masa Saya berdoa tak payah perkenal lah. Dah semua tahu saya dulu USM Saya tadi nak datang untuk tengok apa tajuk malam ni Sains dan Ketamadunan Islam Tajuk ni besar ni Ini Sebelum saya nak cakap tentang Tentang tajuk ini Ini adalah perkara yang Menjadi krisis Di dalam pemikiran uh, Pada awal uh, European Renaissance Pada awal zaman Kebangkitan Europe Apabila mereka terkena Daripada bahan pemikiran Sains dan tamadun Islam Sejauh mana Keselarian sejauh mana ke, uh, keseirasan antara agama dan sains ini satu persoalan yang timbul di dalam pemikiran terutamanya apabila kita tahu dalam sejarah gereja yang panjang dan sikap uh, hostility mereka permusuhan mereka terhadap terhadap terhadap, terhadap sains sehingga ada di kalangan mereka yang yang dihukum ada mereka yang yang dibunuh umpamanya dalam kalau kita belajar di dalam sains kita tahu bahawasanya uh, the father of modern science iaitu Galileo Galilei daripada askan uh, uh, di di di di di, di, di, di, di Itali dia telah dihukum oleh gereja Dan buku-bukunya diharamkan Oleh pihak Vatikan Sehingga pada tahun Barangkali 1885 Sekitar lebih kurang 200 Tak sampai 200 tahun lepas Sehingga pada tahun sehingga Pope uh, apa nama John John Paul II pada tahun 1992 baru memohon maaf di atas tindakan gereja Vatikan yang telah mengharamkan sazana khazana tulisan Galilea-Galileo. Maka Pope. Serius soal permusuhan antara agama dan sains dalam sejarah Kristeniti, dan selalu mereka akan sebut bahawa religion is concerned with faith and science with proof, dan uh, science with proof, Ya yeah. Agama menitik beratkan soal kepercayaan Sedangkan sains menitik beratkan soal pembuktian Bukan percaya saja, mesti dibuktikan benar Mesti dibuktikan benar Tetapi Hal yang seperti ini Tidak berlaku di dalam sejarah Islam Islam mempunyai latar sejarah yang tersendiri dalam hal ini dan saya akan bincangkan sedikit Tentang kat mana yang saya ingat Yang yang saya nak kata Saya ada tulis sikit tadi sebelum menunggu Kelewatan saudara-saudara <tuh> hmm? Al-Quran Kita kena tahu Dalam iktiqat orang Islam Tuhan yang menurunkan Quran Tuhan yang sama menciptakan alam Tuhan yang menurunkan Islam Tuhan yang sama menciptakan alam Maka tidak mungkin untuk berlakunya Pertembungan Berlaku kontradik Antara teks Al-Quran Dan realiti alam yang diciptakan oleh Tuhan kerana kesemuanya datang daripada pencipta yang sama. Hatta hadis Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama hadis antara ciri-ciri hadis palsu yang mereka sebut mereka sebut idara ait al manqul yubayyinul usul yuaridul ma'qul fa'lam fa annahu hadis maudhu' jika kamu lihat hadis bercanggah dengan usul agama bercanggah dengan teks quran dan bercanggah dengan logik maka ketahuilah sesungguhnya ia adalah hadis yang palsu maka mana saja hadis yang menyebut apa-apa fakta yang secara jelas proof kontradik dengan apa yang menjadi realiti kepada alam ini ahli-ahli hadis mengkategorikan hadis itu sebagai hadis palsu sekarang zaman Facebook ramai orang suka forward hadis kan? dan Zaman Facebook ni macam-macam Sebahagiannya benda yang bagus Sebahagiannya benda yang Yang merepet Orang Saya sebut dah Dulu dekat-dekat nak pilihan harian -hari itu Dia kata ini kalilah Maksudnya Ini bah, Apa atas semuanya aku adalah Allah Merepet Merepet Bohong mesti sik Tak ada dia kata itu bahasa dajal. Dajal mana cakap Sabah. Tak ada benda saya ada pandangan yang sebahagiannya berbeza dan kita boleh berbeza Benda tu memang gelong lah Tapi ada benda yang kita boleh berbeza macam saya taklah bersetuju orang sambut Hari Ibu. Tetapi kalau satu orang bagi hadiah kat mak dia pada hari ni Hari Ibu ini. Semalam. Saya tak setuju saya tak tahu. Tapi kalau orang bagi hadiah kat mak dia tanpa sebarang iktikad Just yes, pasal orang nak bagi Tak ada sebarang Ingatan apa-apa Hanya secara kebetulan Tidak dia tahu Mother treasure ke apa, tak ada kaitan Saya rasa itu Budaya Ada banyak hari orang sambut Hari kemerdekaan lah Hari boy Hari ia juga bukan hari-hari dalam agama. Tapi kalau kita pada hari ini kalau bagi kak ibu Pahala jadi pesoh. Tu, pada hari ini kalau bagi kak ibu umur ibu akan bertambah. Itu ada angtekat, ada angtekat haram. Tapi kalau dia celebrate, tak ada apa-apa makna. Lalu kau USM, nampak USM, kita cerita pasal USM, tak ada kaitan. Lalu hari yang orang panggil hari Hari Ibu, kita pun cerita tentang ibu. Saya suka dengan hadis Nabi SAW alaihi bila Nabi pergi ke Madinah dan Nabi dapati orang Yahudi sambut apa nama 10 Muharram kerana mengenangkan Nabi Musa alaihissalam. Bukan sambutan Nabi. Nabi kata, "Nahnu ahqqu bi Musa minhum." Kita lebih berhak untuk meraikan Musa dibandingkan Yahudi So Nabi subhanahu wa taala. Saya kata kita berhak untuk meraihkan ibu terlebih fatul halih. Tak mesti wala pula. Itu bukan tajuk dah. Apabila kita pergi kepada Quran? Pasal sekarang ni negara dalam keadaan pening. Semua benda nak diselaraskan kembali apa National Re Reconciliation Nak kena reconcile balik Apabila kita lihat kepada Quran Kita akan lihat bagaimana Quran telah mendamaikan antara teksnya dan alam sekitar Begitu banyak ayat dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal Menyuruh untuk manusia melihat Alam Yaraq Alam yaraw Alam taraw Alam taraw Tidakkah mereka lihat? Tidakkah kamu lihat? Tidak Allah menyuruh kita melihat Melihat sesuatu Tentang alam ini kerana sebab itu uh, Para ulama menyebut tentang Ayat-ayat uh, Allah itu terbahagi kepada dua Yaitu ayat yang makru'ah Ayat-ayat yang dibaca yang terdiri daripada kitab-kitab Yang diturunkan kepada para nabi termasuk Al-Quran Dan ayat-ayat yang manggurah Ayat-ayat yang dilihat yaitu alam ini Yang merupakan pembuktian kepada kebesaran Allah Azza wa Jal Sebab itu Quran kita sebut ayat Ayat bermaksud tanda-tanda Mukjizat para ambia di dalam Al-Quran Kita sebut mukjizat Bahasa kemudian Tapi bahasa Al-Quran Ayat Tis'ah ayat Sembilan ayat Yang diberikan kepada Nabi Musa Ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal Menyebut ayat Al-Quran Tapi dia juga sebut alam ayat Ayat Wahmin ayatih an khalaqalakum min amfusikum azwaar contohnya daripada ayat-ayatnya dia menciptakan untuk kamu dari diri kamu sendiri pasangan ayat disebut ayat sebab itu tanda maka melihat alam bererti melihat ayat ayat Allah melihat al-Quran bererti melihat ayat Allah Azza Wajalla maka kita kena pastikan presiden saudara bakhtiar kita ni calon parlimen pilihan raya ya betul saya akan nak semua orang tak kenal Okey, Allah kata, ni aje. Aku raih tumul air yang kau minum. Akan kau turunkan daripada kuali atau kita yang turun? Kalau kita tidak menjadikannya sebagai jasa, kalau tidak berterima kasih, aku Alma allahni tershobun tidakkah kamu lihat air yang kamu minum? Aan tum anzal tumu hujun al muzni amnahnu munzilun. Adakah kamu yang menurunkannya daripada langit, ataupun kami yang menurunkannya yang turun daripada atas Ataupun kami yang menurunkannya? Launashaula jalnahu ujada, falaula tashkurun. Jika kami mau kata Tuhan Kami ni kami kebesaran Jika kami mau, Kami boleh jadikan ia masin Mengapa kamu tidak bersyukur Ulama-ulama tafsir dahulu Kata kalau Allah mau, Allah boleh jadikan masam, manis, masin Tapi Allah tak kata Kalau kami mau, kami boleh jadikan dia manis Atau kami boleh jadikan dia masam Tapi Allah kata dia boleh jadikan masin dan dengan perkembangan sains Kita tahu bahawasanya sepatutnya dari segi logiknya Oleh kerana dia merupakan pemuapan daripada laut yang luas Dia naik sehingga ke 8 batu ke atas lebih kurang berapa belas kilometer Dan kemudian menyebabkan jadi awan dan dia turun semula dalam keadaan air tawar Al-Quran menyuruh manusia melihat alam dan menyuruh menilai untuk manusia mendapat launashah ulajal la ja nahu ujaaja. Jika kami mau kami jadikan ia mesin untuk mendapat jawapan pada mesin manusia entah berapa juta kali kena melihat kepada air sehinggalah perkembangan sains dahulu manusia berada dalam mis uh, apa? Kekarutan percaya bahawasanya di atas gunung adanya satu satu tasik yang besar Daripada tasik yang besar itulah berlakunya hujan Itu kepercayaan orang-orang Cina dan kepercayaan beberapa tamadun besar yang mereka tidak dapat tahu asal hujan Sehinggalah saintis menemui bagaimana proses pemuatan yang akhirnya menurunkan hujan Quran 1400 tahun dahulu ketika manusia percaya tentang Qurafa Bagaimana turunnya hujan. Menyatakan, Menyatakan apa raitum al-maa al-ladhi Tidakkah kamu lihat air yang kamu minum? Lalu ayat lain kata, Valyamur ilal taami. Lihatlah kepada makanan dia. Allah serelihat dan ini adalah adalah perkara yang besar yang mana membezakan kedatangan Islam dengan agama-agama lain yang sentiasa berlaku yang kita akan baca dalam banyak penulisan membahaskan tentang relation between religion and science Islam sama sekali dalam sejarahnya daripada hari awalnya ia menurunkan iqra bismirabbik bacalah dengan nama Tuhanmu dan ia sering mengulangi ayatnya Alam yarau, alam tara, alam tara Tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu lihat Yang membabitkan soal penciptaan Allah Hadirin yang dirahmati Allah Hadat perkataan ulama' di dalam Islam Seringkali apabila orang sebut Orang yang besar dalam Islam ialah ulama' Dan mereka akan gunakan ayat innama Ya khsallaha min ibadihil ulama Orang yang takutkan Allah di kalangan hamanya adalah ulama Ayat Al-Quran dalam surah Fatir berkenaan Jika kita lihat konteks ayat Ia bukan memperkatakan tentang ilmu agama Tapi ia memperkatakan tentang ilmu sains Tentang alam sekitar Allah Subhanahu wa sebut, Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha jibali judadun baydun wa humrun mukhtalifan alwanuha wa gharaibus suudi wa nasi wad dawabi wal wa an'am mukhtalifan alwanu Ink, Inna khalik. Inama yahshallah mina ibadhih ilmu. Tidakkah kamu lihat Allah menurunkan hujan daripada langit dan dia mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang bermacam-macam warnanya dan bukit. Lihatlah bukit yang mana ia ada berbagai-bagai warna ada merah ada putih ada berbagai-bagai belang atau bukit kalau kita tengok dia punya lapisan berbagai-bagai lapisan dia judadun bidun wa humrun berbagai-bagai lapisan bukit yang ada yang putih ada yang ada yang yang merah mukhtalifan alwanuha berbeza-beza warnanya Allah kata lahara ibusud dan ada warna hitam yang terang wa nasi dan kamu tengok manusia wat tawab dan binatang yang merangkak wal an'am yang berkaki empat mukhtalifan alwanuhu kadhalik juga berbeza-beza warnanya demikian juga kata Allah inna man min ibadihi sesungguhnya yang takutkan Allah di kalangan hamba-hambanya adalah ulama Ulama itu merujuk kepada para pakar Yang mengkaji tentang alam tadi Tapi biasanya ustaz-ustaz telah uh, apa bolot ayat ni, dia kata dia Lalu mereka rupa Sebenarnya ia merujuk kepada saintis Ia merujuk kepada saintis Tak apalah, ustaz pun boleh masuk jugalah Kalau dia perasan dia ulama Tapi ia merujuk kepada saintis sebab itu Dalam-dalam dalam Tapi dalam bahasa Arab tak ada masalah Bahasa Arab ahli Sain pun dia panggil ulama' dia Dia panggil ulama' ul-bahar Ulama' laut Maksudnya bukan dihidup dalam laut Maksudnya dia pakai laun lah. <laughs> Ulama' ul-fadha Yang ni ulama' tentang angkasa kan? Jadi Perkataan ulama' merujuk kepada Imn apabila Islam datang, perkara ini dibawa, dan kita akan lihat uh, kalau kita pergi mana-mana hatta di Eropah kalau ada tentang sains tentang European Renaissance mereka terpaksa meletakkan satu pertuntukan untuk menceritakan tentang contribution Islamic World. tentang untuk perkembangan sains di Europe Saintis Berkembang dalam dunia Islam Tak ada saintis Yang dibunuh kerana dia Meneroka ilmu Tidak ada Islam berkembang Baghdad berkembang Kita tak nafikan Sebahagian ilmu-ilmu falsafah Masuk daripada luar Ke dalam dunia Islam dengan berapa sisi pandangan terhadap ilmu falsafah Tapi saya boleh simpulkan juga ia, Orang yang terlibat dengan ilmu falsafah sebenarnya Juga cuba sebenarnya untuk memajukan dunia Islam Mungkin sebahagian ada tersasar Sebahagian ada Tetapi mereka terlibat untuk Cuba untuk melakukan proses Islamization Men-Islamkan ilmu itu Sains berkembang dalam dunia Islam Di Baghdad Sehingga apabila Islam pergi, walaupun sebenarnya kerana krisis politik juga, Islam pergi ke Andalus. Islam pergi ke Andalus, ke Spain, kerana kerajaan Bani Umayyah yang berada di Baghdad telah ditumbangkan oleh kerajaan Abbasiyah Jadi saki baki daripada orang Abbas atau Bani Umayyah lari pergi ke. Ke, ke, ke Andalus Dan sebelum daripada itu lagi Sebenarnya ada jemputan Ada jemputan Abdul Rahman dah sebelum dia masuk Ada jemputan Di mana King Roderick Dia telah jemput ha, orang Islam Untuk masuk ke Andalus Disebabkan krisis mereka ha, Dia ada Chuta Chuta tu salah satu tempat di Spain Di mana krisis mereka yang mana anak dia kena rogoh oleh panjang cerita dia Tapi yang pentingnya apabila Islam sampai ke Andalus 900 tahun Empire Islam berada di Andalus Saya selalu ulang hal ni Bayangkan Amerika Lebih kurang 200 tahun lebih Apa ada filem apa? Apa Gangs of New York apa? Uh, Cerita tentang Tentang tentang gangster uh, New York uh, Tentang satu street five, uh, five points Satu street di New York dulu Memang cerita tapi dia exaggerate sikit lah. Semua orang datang Baru je Sehingga dia berasal negara tu negara dia Dia rasa tamadun dia yang tak Dia dia rampah tanah orang sebenarnya Red Indian jadi orang yang terina ya. 900 tahun Islam Di Andalus Apabila mereka dibuang dan dianggap sebagai orang luar di Europe Sebab tu saya selalu suka dengan sebagian uh, Para pemidatu Muslim di Europe kata Kita bukan orang pendatang di Europe ni Kita bangsa asal di Europe ni Sembilan tahun dahulu kita sudah ada di sini Islam berkembang di Europe Dengan perkembangan yang, yang hebat dan Hatta Sebelum saya pergi ke, ke, ke, ke Europe Dia di, Saya selalu ulang ni. Siapa baca buku dia akan tengok Ada satu tokoh dalam Yahudi Nama dia Musa bin Maimun uh, Dia panggil Apa Maimunites Moses Maimunites Dia adalah tokoh Yahudi yang menuntut ilmu falsafah dan berbagai lagi dengan orang Islam Dan akhirnya menjadi sarjana besar di dalam ugama Yahudi Sehingga disebut Yahudi dalam sepanjang sejarah dia Bangsa ni memang kaki buat naik orang dan memang selalu diatu oleh orang lain juga Yahudi Sepanjang sejarah Yahudi memang dia dihantam kiri dan kanan di atas kezaliman dia Dia berehat Apabila Islam menjadi empire Yang disebut sebagai The golden age of Jewish history Yang disebut sebagai Zaman keemasan Untuk sejarah Yahudi Masa itulah mereka dapat berehat Daripada diburu Sehingga di Eropa Selepas daripada Tak payah cerita balik kepada Baghdad Di Eropa Sebelum ada dak ini undang-undang anti-Semitik dan seumpamanya Hitler dan sebelum Hitler mereka memang dianggap bangsa yang jahat Ali Seher Black Magic semua ada kat mereka sebelum ada blackout. Yahudi Dan apa yang dilakukan oleh Hitler Sebenarnya tidak Bukan sesuatu yang baru di Europe Di Poland, di semua tempat Mereka kena hidup dalam ghetto mereka Malam mereka tak boleh keluar Dan Mereka dianggap sebagai bangsa jahat Tetapi di bawah kerajaan Baghdad Mereka menikmati Nikmat untuk berkembangnya ilmu pengetahuan mereka Sama juga Eropah Ketika berada Ini soal ketamadunan Ketika berada di bawah Islam Yang dianggap sebagai The golden age Of freedom and tolerance Zaman Keemasan untuk freedom dan tolerance Dan dalam sejarah kemanusiaan Mana saja kerajaan yang bersikap Yang bersikap tolerance Dan membuka ruang freedom untuk rakyat Nyawa kerajaan itu lebih panjang Dinasti mana-mana Tamadun mana-mana Lebih panjang Turki Karena pada akhir hayatnya Dia mula buka Tapi dia Akhirnya dia jatuh Tetapi kerajaan orang Islam Di Andalus Di Cordoba Di Sevilla, Kerajaan-kerajaan orang Islam ini Telah memberikan ruang Untuk orang lain juga boleh hidup Dengan penuh bermaruah Dengan membina Tamadun dan kekuatan mereka sendiri Astronomi Biologi dan macam-macam ilmu yang berkembang Kemestri yang berkembang Zoologi yang berkembang Di Spain, di Andalus Sehingga uh, Bimaristan Bimaristan ni istilah, uh, istilah Istilah Parsi sebenarnya Yang merujuk kepada uh, Hospital Orang masuk dalam hospital Islam dulu yang create Hospital yang ada pokok yang elok Ada bunyi air Sometimes mereka ubat orang dengan menggunakan music Kerana bukan soal fizikal sahaja Tapi manusia perlu direhatkan Untuk diberikan pemulihan pada fizikal Bimaristan walaupun ia meminjam istilah Istilah ini adalah istilah-istilah parsi Digunakan di bardak Kena dikembangkan ia di, di, di, di Andalus yang menunjukkan luasnya kesarjanaan Islam dalam dalam Tamadun dalam pembinaan Tamadun mereka. Ketika Islam menikmati semua ini dikatakan 100, 200 batu mile orang boleh lihat cahaya lampu di Cordoba satu perpustakaan Cordova Menyamai seluruh buku yang ada di Europe Pada zaman kegemilangan Islam Islam apabila dia datang ke Andalus Dia tak pernah runtuhkan sebiji gereja pun. Tetapi ia membina Peradabannya sendiri marwahnya sendiri Dan dia memperolehi Penghormatan daripada orang lain Di atas kecemerlangan orang Islam tu 900 tahun Walaupun 700 tahun lepas pada itu Lepas tujuh tahun berlaku krisis Kerana orang Islam bila dah Altar banyak Siapa pergi ke al Dia akan tengok uh, Hebatnya pembinaan Kerajaan itu uh, Kekayaan dan kemewahan mereka Di sudut Di sudut uh, apa nama Seni bina dan syupamanya Ketika itu oleh kerana ilmu ini datang daripada Islam Sains datang daripada Islam Europe dalam keadaan kegelapan kerana Europe ini Kebanyakan dunia Eropah dikuasai oleh Bukan kebanyakan, keseluruhan Eropah dikuasai oleh gereja Vatikan menentukan pelantikan raja-raja Siapa yang tak dapat restu Vatican tak boleh, dan Vatican gereja yang menentukan setiap ajaran. Apabila ada orang-orang Kristian -orang yang pergi ke sekolah orang Islam dan belajar sains, gereja Syak gereja kata ini ilmu agama lain, dan ini adalah ilmu. Yang kufur Sebab tu tuan-tuan Saudara-saudara sekalian Tak akan tak tahu Dia ada satu badan Dia panggil inquisition Inquisition ni Badan gereja Untuk menghukum orang-orang yang dianggap Melakukan treason ataupun heresy Iaitu murtad ataupun derhaka. Ramai orang yang dibakar Hanya kerana mempelajari sains Kena hubungkan Itu dengan Islam dan kerana jumutnya Ustaz-ustaz gereja Pasal padri lah Tuan-tuan tak faham lah <laughs> Jumutnya Padri-padri ketika itu Yang mana mereka ini Rasa selain daripada ilmu yang mereka tahu Ialah kufur dan sesat. Lalu sepanjang Tempoh itu Eropah Dark Age Zaman kegelapan Europe Yang mana Scientist dihukum Ratus ribu orang Yang dihukum mati Ataupun dibakar Dan ini kita kena tahu Tidak tolerance ni Hari ni Sorry Kalau ada Namun Muslim Tapi sebenarnya Ramai orang cakap Oh Christian agama kasih sayang apa. It's okay Tapi actually Dalam sejarah dia dia banyak bunuh orang. Dia banyak bunuh orang yang berbeza pendapat dengannya. Saya sebab tu selalu sebut pada pelajar supaya tengok filem Martin Luther. Martin Luther bukan Martin Luther I Have a Dream. Ya yang, yang uh, Amerika tu. Bukan yang yang negro tu. Negro tak apa, nigger tak boleh kata. Pakistan tak apa Pakci dah kata-kata Saya pun tanya asyik apa Makna sama Bangladesh tak apa Bangla dengan kata <laughs> <laughs> Bangla, Ha? <laughs> Banglas ya? <laughs> Atau yang ada AC ya? <laughs> Dalam sejarah mereka saya saya suka tengok saya tengok pasal Martin Luther yang asaskan protestant dia asaskan protestant dan dia berjuang menentang karut-marut dalam ajaran Vatican Salah kebetulan zaman dia ada dia bagi the sale of indulgence. Dia jual surat risalah Siapa yang dapat ambil surat ni isi borang bubuh nama dapat pahala boleh masuk syurga. Dia habis orang orang Melayu buatlah. <laughs> Tapi sebenarnya idea tu dia untuk uh, St Peter, dia nak buat building St Peter. Jadi patikan keluarkan benda tu. Dia panggil as soon as a coin in the coffer rings a soul from purgatory springs. Ya dak? Maksudnya lebih cepat bagi duit masuk dalam koffer tu, apa? Kotak aa, apa tabung tu lebih cepatlah ruh daripada neraka dikeluarkan. Ini benda yang ditentang oleh Luther. Lutheran, Protestan dalam sejarah berapa ramai orang mereka yang dibakar hidup-hidup. Hanya kerana memberikan pandangan mengatakan risalah itu bidang <laughs> sorak itu bidang Luther tak guna perkataan bidang sebab dia orang Jerman <laughs> saya tak tahu dia guna <laughs> tapi dia tak terima dan semua debate dia debate dia dengan Vatican, dia sentiasa ulangi berikan saya Bible bukan perkataan Pope tidak ada siapa yang above Bible, Bible Itu dia punya Berkembang Pecah dunia Dan dulu punya teruk Christian Christianity Tidak ada orang yang boleh baca Bible ni Semuanya dalam bahasa Latin Bahasa Latin ni sangat Kita tahu Jesus bukan cakap Latin Dia bani Israel bani Israel kan tapi dalam bahasa latin dan kalau kita pergi ke, ke kalau siapa pergi ke Oxford dia akan tengok upacara-upacara di Oxford walaupun dah kekuatan agama dah tak ada uh, pembukaan masih lagi menggunakan bahasa latin betapa terhormatnya bahasa latin masa awal dulu wakil andalus juga akan datang dalam upacara Oxford sebab uh, semasa uh, kena waktu ni dah 900 tahun. Artinya bahasa sehinggalah Martin Luther buat satu perkara iaitu dia translatekan Bible New Testament ke dalam bahasa Jerman. Benda yang dianggap salah oleh Vatican. Vatican kata orang awam tak boleh tahu. Macam sengaja orang dulu orang kata Ni ustaz-ustaz cakap apa Dengar je eh? Jangan doa tanya banyak-banyak Style tu lah Itu Vatikan kita dulu Dah lah taubat ada. lah <laughs> Kerana mereka tak mau Golongan agama dipersoalkan Saya nak cerita Tapi Islam Datang dengan Walaupun ada krisis mazhab dalam Islam Tapi Islam menghormati kesarjanaan tidak seperti apa yang berlaku di dalam Di dalam Islam hormati Ada mazhab banyak dalam Islam Semua mazhab-mazhab mazhab Islam diantirah Bukan setempat lebih daripada tempat yang diantirah Tak ada Melainkan orang-orang yang jumut yang kata Kalau kita mazhab syafi'i janganlah masuk mazhab lain Tak ada, Islam tak pernah kata Bahkan Imam Ahmad, Abu Hanifah Imam Malik, semua dianggap Sebagai scholars dalam Islam Yang diberikan kedudukan penghormatan Sebagai scholars tak ada orang kata kalau kita orang Malaysia ikut mazhab malik jadi sesaklah kita. Tak ada. Yang kata tu sebab ustaz tu dia tak tahu melekan mazhab syafi'i saja tu tahu sikit. Dia takut orang tanya mazhab malik sebab kita tak tahu nak jawab pula. So dia kata jangan tanya. Ha. Jangan keluar. Sama dengan Vatican buat. Ini... Oleh kerana terlalu teruk Kongkongan gereja Terhadap perkembangan ilmu Orang seperti Galileo, Galileo Seorang ahli matematik Fizik Dihukum Ramai lagi yang dibakar Akhirnya daripada Kemuncak itu Berlakulah apa yang dikatakan Revolusi industri Ataupun revolusi Perancis Revolusi Perancis Berlaku Dan Studikan Revolusi Perancis kan Revolusi Perancis berlaku Dan ramai orang mengaitkan ia Dengan sekularism Sekularism Tetapi kalau tanya saya Saya kata memang Patut berlaku sekularism di barat Kalau sekularism Tidak wujud di barat Macam tulah teruk lagi orang barat Daripada sekularism Berkembangnya demokrasi Berkembangnya demokrasi Demokrasi berkembang Kalaulah ditakdirkan revolusi Perancis tak berlaku Saya beritahu Islam tak mungkin sampai ke Europe Siapa saja yang masuk Islam Akan dihukum mati Pasal dia akan dianggap sebagai Ini Persi, blasphemy menghina nabi menghina jesus akan dihukum mati tapi apabila sekularisme berlaku dia pisahkan agama dengan pemerintahan separation between state and power er, between church and power pemisahan antara gereja dan kuasa Maka tak boleh lagi gereja cuba memaksa pihak penguasa menentukan agama orang. Sebab tu Islam boleh berkembang. Idea sekularisme, pemisahan itu. Dalam erti kata lain, gereja tidak akan masuk campur interfere urusan dan state tak akan interfere urusan gereja. Itu idea, bukan hostility, bukan untuk Hostile Dengan agama Bukan untuk bermusyuk Dengan agama Kerana berlaku sekularism Sains boleh berkembang di Europe Malangnya dia berkembang Lebih baik daripada kita Hebat berkembang Saya patah balik ke dunia Islam Dia berkembang hebat Sampai ulama-ulama Yang pergi sana pun terbeliak matanya Ia ya ramai golongan reformers awal yang mula bertegerak untuk melakukan reform kerana melawat Perancis kena pergi ke Paris tengok malu hebat teknologi mereka daripada bangsa yang dibakar oleh gereja kerana bercakap syain menjadi bangsa yang menerajui sains dan gereja duduk senyap-senyap tapi kita tak boleh menafikan itu juga menjadikan perkembangan gejala-gejala lain yang buruk dia. tetapi di sudut hak rakyat tak boleh dibakar begitu saja cuba tengok pernah tengok apa nama King Henry saya kan bagaimana dia King Henry the King England yang kahwin dengan King Anne dan Mary dalam sejarahnya yang sehingga yang mencetuskan the Church of England tak tahu Memang bukan ahli sejarah Semua saintis. <laughs> tapi nak ceritanya bagaimana Penguasa boleh bunuh siapa yang dia mahu Dia boleh melakukan adultery Dia boleh melakukan zina Tapi orang lain kalau laku mati Dan dia boleh ubah apa saja Walaupun ada kawalan Akhirnya apabila dia tengok Vatikan menguasai dia dia pisahkan England supaya ada gereja yang khusus sebab tu England ada uh, in, uh, gereja lain kena case uh, King Henry tapi saya nak, nak ceritanya bagaimana apabila masuknya sekularisme manusia kena ikut undang-undang undang-undang menentukan peraturan bukan manusia dominan demokrasi berkuasa kita mungkin ada pandangan berbeza Tapi dia telah mendamaikan Eropa Membangunkan tamadun mereka Ada peraturan manusia ni Semua benda ada hak, ada rights Boleh tuntut pergi ke mahkamah Berkembang kerana pihak agama tak masuk campur Dunia Islam mula kena Sekular, sayang sekali Dunia Islam kena sekular melalui Mustafa Kamal Ataturk. Saya bukan pro sekular Tapi Mustafa Kamal Atatuk Kalau kita tanya mana-mana ustaz Bila sebut sekuler Dia akan teringat Mustafa Kamal Atatuk Sebab itu dia sentiasa rasa Sekuler itu Ialah musuh Islam Sebab Mustafa Kamal Atatuk Musuh Islam Mustafa Kamal Atatuk tidak mewakili Sekuler sebenarnya Walaupun dia cuba promote sekuler Prinsip sekuler sepatutnya Agama tak masuk campur urusan negara Negara jangan masuk campur urusan agama Mustafa Kama'at Atatuk Dia haramkan orang azan dalam bahasa Arab Dia tak benarkan orang baca Quran dalam bahasa Arab Dia tak benarkan orang pakai serban Dia kacau urusan agama Kemudian dia kata Dia promote sekularisme dalam negara dia Dan dia tak berikan demokrasi Seperti bandar yang Perancis berikan Ini menjadikan apabila kita sebut sekularisme Ramai orang akan sebut Mustafa Kamal At-Tahun Dan orang akan ingat dia ni musuh Islam Sebab itu sampai hari ini Dua wajah yang berbeza dalam dunia Ini perbahasan, perbahasan pemikiran Dua wajah yang berbaik, berbahas dalam dunia ini. Apabila golongan uh, uh, barat kata kita kena promote sekular boleh ke faham bermaksud memberikan hak, rights, freedom, uh, apa nama, memberikan demokrasi dan golongan ugama pula bila sebut sekuler Dia akan teringat Mustafa Kamal Ataturk Dia kata, oh ini Barat datang nak campur tangan ugama kita dan nak halang perkembangan Islam Sebab itu ada dua wajah yang Barat tak faham apa yang orang Islam faham sekuler dan orang Islam tak faham Apa yang Barat maksudkan sekular Dalam sebahagian keadaan Walaupun sebahagian tu Barat faham Memang dia ada niat tak bagus sikit Tapi ertinya Dua wacana yang berbeza Dua maksud yang berbeza Ok apa berlaku pada dunia Islam Apa berlaku pada dunia Islam Nanti saya buka pada Wih Ini dah buka 10 Saya. Pakc saya jam, jam cepat kan? Apa yang berlaku kepada dunia Islam? Dunia Islam pada hujung-hujungnya daripada golok kelompok manusia pertama dan jadi dunia yang lemah. Di Al Azhar tak banyak keluarkan ulama lagi, hanya keluarkan kata Muhammad Kutub Ialah golongan yang menghafal. Dia menghafal tanpa dia perlu tahu apa yang dia hafal. Kemudian tak berkembang ilmu. Ulama-ulama kalau dulu ulama-ulama menggabungkan ilmu, dialah macam Ar-Razi, dialah ahli tafsir, dialah juga seorang doktor perubatan. Golongan agama dah tak tahu. Saya ustaz, janganlah tanya benda ni saya Allah alam tak tahu. <laughs> Walaupun benda tu dah clear semua orang tahu, dia tak tahu. Benda ni Syekh Astagfirullahaladzim Mana tak tahu Syekh Dia tak tahu Dia tak Dan Sehingga Di Yaman Dia buat perumpamaan Pasal orang Yaman ni Sukakan kubur-kubur wali ni Habib habib di Yaman Kalau sakit Pergi kubur Habib Ambil pasir dia Campur dengan apa ke Kemudian bagi Bagi apa? Bagi orang Sapu ke anak yang demam Bila Barat datang Barat perkenalkan jarum injection Untuk sakit mereka Bila datang Anak yang sakit Kena satu injection barat Berapa jam kemudian sihat Kena pasir wali Seminggu tak jadi baik. Lalu mereka mula tanya Mana baik Antara sebatang jarum barat Dan ulam-ulamu Lalu ku kan buat mengasau, oh, hebatnya barat, hebatnya barat, dan mereka lupa barat sebenarnya mengambil daripada dunia Islam dan dunia Islam sebenarnya sedang runtuh dalam dan golongan agama bercakaran soal-soal benda yang tak penting. Apa yang ada di Andalus, Andalus jatuh. Tu saya kata kristal. The highest quality of glass Orang Andalus hasilkan Kehebatan di Andalus Jatuh disebabkan kemasukan Dan Kristian bila masuk ke Andalus Musnahkan masjid Paksa untuk orang Islam Mertak Ataupun kena keluar Kalau kita pergi Ke, ke Spain hari ini kita akan tu, Dia akan tunjuk gambar-gambar Bagaimana orang Islam dihalau Begitu banyak lukisan-lukisan sama ada dia terima kembali Kristian 900 tahun dah masuk Kristian ataupun mestilah keluar dan mereka keluar pergi ke Morocco Bukan saja orang Islam, Yahudi juga sama ada kena keluar ataupun dibunuh daripada Andalusia Okey ini kerangka yang saya nak sebut sekarang di sana sini Tapi saya nak sebut ialah Bagaimana akhirnya Bangsa yang tinggi dengan tamadun ini, Satu umat yang tinggi dengan tamadun, Islam Jatuh Dan orang lain ambil benda ni Dan kita pula jadi orang yang minta sedekah pada orang lain dihadap segala tamadun ini. Kita pula Sebab kegagalan golongan agama dan juga umat itu sendiri untuk bangkit sebagaimana bangkitnya golongan yang, terda, yang lebih awal Dalam perubatan umpama kita tahu Islam walaupun sebenarnya tak, tak banyak hadis yang nabi cakap tentang perubatan. Umpamanya saya selalu ulang benda ni. Dan ulama ada dua bahagia pandangan terhadap hadis-hadis perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu golongan ialah Seperti Al-Qadhi'ya Seperti Ibn Khaldun Ini minoriti Mereka berpendapat Satu golongan majoriti Majoriti berpendapat hadis-hadis perubatan Macam mana Nabi sebut Macam tu kita terima lah Maksud ia wahyu Kalau Nabi kata habatu syauda Kita kata kita makanlah habatu syauda Tapi tak banyak hadis perubatan ni yang ditokok tambah tu banyak. Kemudian ni bila orang buat syarikat banyak ni semua jadi hadis. Ah ni Nabi makan. Ni Nabi makan. Banyak Nabi makan, ada. Yang saya selalu kata kepada pergi ke ke negara Arab semua, tamar Nabi, tamar Nabi. Tu kata kalau dia kata tamar Nabi, bagi tamar Nabi Nabi dah makan ni tamar kau. Jadi orang-orang Malaysia orang balik pun Tamah Nabi, Tamah Nabi Tapi Satu golongan kata ini adalah Hadis-hadis ni Tentang perubatan ni kita ambil sebagai Kerana kita rasa dia ada unsur wahyu Satu golongan Seperti Al-Qadiyat, Ibn Khaldun Abu Zahra Mereka berpendapat bahawa Hadis-hadis ni Sebenarnya ialah bukan wahyu Nabi bercakap dalam konteks ke arah Mereka buat contoh Mereka, ni Ibn Khaldun berpendapatan Disebut dalam Mukaddimah Ibn Khaldun Mereka Antaranya kerana Nabi pernah Satu hari Nabi tengok orang Apa nama Orang debungakan tamar Bila dia debungakan tamar Pasal Arab debungakan tamar Nak bagi tamar lebih banyak Nabi kata kalau dia tak buat pun tak apa pun. Nabi tak arah kat kawan tu Nabi cakaplah lah Dengan orang lain. Bila Nabi kata macam tu Benda ni sampai kepada orang kenaan Bila sampai kepada orang kenaan Dia sampai kot kepada kawan tu, apa Tuan punya kebun tamah Dia pun tahun tu dia, dia takde bunga kan tamah Dan tamah hasilnya kurang bila hasil dia kurang Mereka balik rujuk kepada nabi semula. Rasulullah kena kenapa, kenapa tak buat macam dah? dah kau kata aku rasa tak memberi manfaat dah. Maka beliau mengadu kepada nabi, nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Muslim, innama ana basyar. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhuduhu. Fakhudhu bihi wa idza amartukum bi syai'in min ra'y atau berai min ra'y fa la ta'khuzu bi inama ana basyar ataupun dia tak kata fa la ta'khuzu inama ana basyar maksudnya inama ana basyar sesungguhnya aku ini manusia idza amartukum bi syai' min dinikum fa khuzu bi atau bila aku perintahkan kamu dengan sesuatu benda daripada agama kamu maka hendaklah kamu ambil benda itu wa idza amartukum bi syai' Faen nama anak jika aku perintahkan kamu dengan satu pandangan yang aku tak sebut daripada Allah Taala sesungguhnya aku ni manusia di atas asas ini mereka berpendapat sebutan-sebutan nabi tentang perubatan bukan kerana nabi promote jenis ubat tapi dia promote kesihatan macam habbatu sauda kata Al Hafiz Ibn Hajar Al Asqalani. Ia bermanfaat untuk negeri panas tidak untuk negeri sejuk kata dia walaupun nabi kata habatussaudah ubat untuk semua jenis nabi cakap untuk konteks Madinah ia bermanfaat ketika itu macam nabi kata innamal khamru min hatta ini syajaratain sesungguhnya ha, a, apa tam, a, khamar arak itu daripada dua jenis pokok ini iaitu tamar dan anggur bukan kerana menunjukkan dia dua saja tapi itulah realiti di Madinah dua pandangan sisi yang seperti hatta al-Imam Ibn Qayyim menyebut tentang Nabi suruh uh, jugus air untuk orang yang demam panas dia kata bukan semua dan bukan semua environment yang boleh kita buat dia kena tanya ahli perubatan dulu jadi saya nak ceritanya, Islam berkembang dan ulama Islam telah mengembangkan hal ini. Sehingga Nabi SAW, walaupun tak promote banyak ubat-ubatan, tapi Nabi ajar etik untuk orang yang nak menjadi saintis ataupun orang yang nak menjadi menggunakan ilmu sains. Sebab itu Islam Ulama Islam Sejak dulu Menulis Apa yang disebut Sebagai Adab Betib Adab-adab Perubatan Untuk orang yang Nak jadi doktor Sekarang ramai orang Nak jadi doktor Kita tahu Ramai orang doktor Kapan kita tak tahu Adab dia Tapi Islam tinggilah Adab dia kan Mungkin dia kata Lagi lagi sakit Lagi bagus Sebab dia boleh kan Tak tahulah Ada doktor Doktor sini tak lah Saya tak tahu Saya doktor <laughs> Sebab tu kalau apabila persaingan doktor tu dia dapat duit atas sakit pesakit. Lagi teruk penyakit dia, la, lagi tinggi kos dia, lebih banyak peratus yang doktor dapat. Tapi Islam ada banyak benda soal keikhlasan. Hatta dalam hadis Abu Daud, Nabi kata man tatabbaba, sesiapa yang berubat orang wala yu'lam minhu at sedangkan dia tak diajar ilmu tibb dia bertanggungjawab atas apa yang berlaku kepada orang yang sakit tiba-tiba dia tak belajar apa dia test mati kau ni dia kena dalam Islam bukan saja tu orang yang fatwa yang salah sedangkan tak ada ilmu dia kena Sebentar hadis yang kita baca tentang lelaki yang cedera kepala dia kemudian dia pergi mat, dia kata aku cedera kepala uh, dia tanya sahabat-sahabat dia macam mana nak buat dia kata aku berjunuh bahada besar dia orang boleh tak aku tak masuk kepala dia dia kata jangan jangan mai jangan mudah-mudahkan kau kena mandi dan dia mandi mati mungkin geng-geng kawan-kawan dia tuju nak pegang kuat agama dia rasa ugama tu lagi keras, lagi bagus Ini pemikiran sebahagian orang Lagi keras, lagi bagus ugama Lagi-bagi susah, lagi bagus ugama No Nabi marah pada kes ni Nabi kata Mereka telah bunuh dia Nabi kata mereka bunuh Walaupun mereka tak bunuh Tapi bagi fatwa yang menyebabkan dia mati Allah ta'ala bunuh mereka Maksudnya Allah ta'ala ambil tindakan pada mereka kerana salah memberi fatwa maka civilisation menterah bidang menterah ilmu dan pengetahuan berlaku dengan semelangnya dalam dalam sejarah Islam saya tengok masa belaut eh tinggal 15 minit ni saya sendirikan jadi pengerusi macam biasa boleh dia boleh rasa dia sekejap. Uh, saya buka pada saya tengok ada mikrofon saya buka pada sesi soal jawab buka 10 kita berhenti boleh boleh bertanya Saya jawab soalan dulu Dia banyak sebab Antara kejatuhan peng, Perkembangan pemikiran dan ilmu Dalam dunia Salah satunya ialah campur tangan Pihak berkuasa Apabila pihak berkuasa Cuba menjadikan soal ilmu Dan pemikiran sebagai bahan politik Mereka Dan mereka menghalang pem, Perkembangan pemikiran lain Walaupun tidak mengancam umat Islam Tapi mereka cuba jadikan itu sebagai satu agenda Untuk mereka memperkukuhkan kuasa Imam-imam yang awal seperti Imam Malik Refuse Untuk apabila Apa nama Khalifah uh, Ja'far Al-Mansur Abu Ja'far Al-Mansur Cuba menjadikan kitab Muwatta Sebagai satu-satunya rujukan Bagi seluruh dunia Islam Padahal dia imam besar Imam Malik Kata Imam Malik orang telah sampai kepada mereka pendapat kau dan sahabat telah pergi kepada banyak tempat Dan mereka mempunyai pandangan dan ada hadir-hadir yang lain Maka jangan jadikan manusia hanya di atas satu buku Dia refuse untuk jadikan apabila Khalifah minta buku dia dijadikan sebagai standardize -kan orang Islam semua dalam amalan pegang buku ni Untuk satukan mazhab Imam Malik tolak ia tolak kerana keluasan pemikirannya dan sebenarnya ia juga tolak kerana sebenarnya dia menolak agenda politik Ambasiyah. Apa berlaku dalam sejarah Ambasiyah antara yang menyediakan apabila umpamanya, saya rasa pemikiran Mu'tazilah, siapa yang belajar Mu'tazilah, dianggap sebagai pendidikan menyeleweng oleh sebahagian school of thought di kalangan Ahli Sunnah. Tapi Mu'tazilah mempunyai kontribusinya sumbangannya tersendiri dalam dunia Islam. Di sudut pemikirannya lahirnya beberapa sarjana di kalangan Mu'tazilah. Tapi masalah Mu'tazilah yang menjadi buruk nama Mu'tazilah apabila khalifah seperti Makmun dan Mu'tasim mengambil Mu'tazilah sebagai dasar mazhab negara dan menghukum orang lain tidak semazhab dengan mereka. Lalu dihukum Imam Ahmad dihukum ramai para imam hanya kerana tidak mau memaiktirah pemikiran Muqtazila. Padahal ini pemikiran. Perbezaan pemikiran itu dijadikan sukatan terhadap ketak kesetiaan orang kepada kerajaan. Dan ini berlaku di dalam raja-raja di Eropah. Apabila berlaku persaingan, apabila naik raja yang pro kepada, protest, kepada katolik, dia akan menghukum pengikut protestan. Dan juga sebaliknya. Sebab itu disebut antara pemerintahan yang baik bagi England Ialah Queen Elizabeth Yang pertama Kerana dia antara benda yang dia buat Walaupun dia sebenarnya Ialah anak kepada Henry Henry bapak -bapa, dia memang tak berguna sikit Tapi dia uh, sape dengar Bodleian Girls Dia akan tahu cerita ceritakan Henry uh, Dia Antara benda yang lebih dalam pemerintahannya dia Dia di, dipuji Walaupun Ialah dia membenarkan keperbagaian pemikiran Membunuh Pandangan-pandangan lain Perbezaan-perbezaan lain Dengan kuasa politik Adalah antara sebab Jatuhnya perkembangan ilmu Jatuhnya perkembangan ilmu Sebab itu sebenarnya Termasuk dalam negara kita Semua aliran-aliran yang berbeza Hendaklah ditangani dengan hujah Bukan ditangani dengan kuasa sekarang harta akhirnya isu politik. Isu politik patutnya ditangani dengan dengan penghujahan politik. Tapi akhirnya dianggap sebagai marilah lepas mana. Ini pandangan, lalu agama kita tak boleh, insyaAllah saya kacau. Ini haram kerana, sebab lah haram tau saya kata haram. Dan, dan ini tanpa hujah. Golongan ini bahaya apabila golongan politik sentiasa menjadikan benting mereka golongan agama. Sebab sebab tu agama sepatutnya ag, golongan ilmuan scholars sepatutnya berada above politicians. Mereka boleh menentukan boleh memberikan pandangan dan amaran kepada ahli politik rentas parti. Tapi apabila agamawan berada di bawah telunjuk orang politik mereka yang menentukan pula Apa fatwa yang boleh awak keluar Apa yang tak boleh awak keluar Maka apabila berpihak kepada Parti yang dia sokong, dia keluar Kalau tak, dia tak keluar Dan hal sebaliknya berlaku Dalam sejarah Islam Ini berlaku Dan ini tidak memberi banyak manfaat Both berlaku Dan semua aliran ada orang halang kembangan pemikiran Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dalam sejarahnya Ibn Taymiyyah kena tangkap. Dan kita tak boleh lupa juga bahawasanya dalam sejarahnya kita ihraul ulumuddin dibakar juga di Andalus. Oleh pemerintah Andalus. Kerana dianggap sebagai penyelawing. Oleh Ibn, uh, Ibn Hamdun. Kerana school of thought yang berbeza. Kemudian apa apa Soalan yang kedua tu panjang lah Kalau nak jawab Tentang apa tadi Penyesaiannya Nanti kita buat lagi tiga siri ceramah Ok saudara yang nak tanya Masa kita tinggal lagi 10 minit Okay, yang ketiga tu kemudian Sebab yang terpanjang Saya jawab ia, ia, ia, Yang pertama tu Tentang, tentang uh, Al-Razali dan Ibn Rush Saya rasa soalan bagus lah Saya kadang-kadang duka -kadang cinta tengok Tengok kalau pelajar universiti Tapi level mereka ada dalam Nak dengar ceramah ugama Masih lagi sama dengan level makcik kat kampung Kalau ada lawak banyak bagus lah. So Soalan-soalan tu macam itu kan anda pelajar industri pun boleh terlibat dengan forward-forward message Siapa yang forward message ini pada 10 orang Mereka akan dapat selesai Benda-benda <laughs> Ini stupidity yang macam tu Patutnya uh, Kita tak terlibat Ada Al-Ghazali agak-agak keras dengan dengan dengan Ibn Rush Saya nak jawab secara umum Dan Ibn Rush Uh, Al Ghazali menyerang apa pemikiran mungkin ibnu Rush, uh, hatta dia menghukum ibnu Sina sebagai murtad dan syubhaman. Dan sebagian pro penulis-penulis yang pro ibnu uh, Ibn Rush menganggap Al Ghazali telah memusnahkan perkembangan filsafah dalam Islam. Tapi sebenarnya Al Ghazali Al Ghazali ketika zaman dia di samping ada juga perkara yang mungkin saya rasa saya mungkin tidak bersetuju dengan dia. Tapi tak boleh dinafikan dia telah mencapai satu satu tahap uh, Dia macam macam sarjana besar lah. Di zaman itu dalam bidang dia Walaupun dalam bidang hadis dia dilihat agak-agak ke belakang Dibandingkan ahli-ahli hadis yang lain uh, Banyak dalam ehil ulumuddin, hadir-hadir ta'if dan juga hadir-hadir palsu Tapi dalam wacana pemikiran khususnya Uh, di, di, dia cemerlang di dalam di dalam ilmu makasi. Dia cemerlang dalam kitabnya Al Mustasfa dan usul fiqh sangat bagus. Kemudian sebelum dia pergi dia pergi ke ke, ke sufi ni kemudian. Sebelum itu dia ala ali dia dianggap sebagai macam kalau dalam dunia Barat macam uh, uh, macam profesor tertinggi di Cambridge atau di Oxford. Ataupun di Yale Yang yang dianggap sarjana besar ketika itu Kemudian Al-Ghazali Di masa itu dia menguasai Hebatlah dia menguasai ilmu, ilmu falsafah Kemudian dia mempunyai demensi itu sendiri Dan dia menolak pandangan Ibn Rush Kemudian Al-Ghazali dia dia berubah Saya renggalkan kemudian dia pergi ke Sufi Dia tinggalkan semua ke, dunia kesarjanaan Nama dan gelaran. Dia pergi duduk sapu sampah di masjid di masjid Berapa tahun dia duduk di situ Dan dia macam mencari Tuhan Dan lepas daripada itu Dia, dia mula menulis Ihya dan seumpama Ada pro and kontra tentang Ihya Al-Muddin Ramai orang di tempat kita sangat suka Dunia Islam juga ramai orang yang hormati Di Yaman sangat suka dengan Ihya Al-Muddin Pada zaman dia Al-Ghazali Ahyu al-Din pernah dibakar di Andalus kerana pertentangan daripada para ulama Andalus Ibnu Taimiyah rahimahullah beri pandangan yang yang bagus tentang Ahyu al-Din. Dia kata bahawasanya Ahyu al-Din ini uh, ada hadis-hadis palsu dan dhaif. Kalau Al-Ghazali tahu tentu dia tak akan masukkannya Ada uh, dan Al-Imam Az-Zahabi Al memberikan pandangan yang menarik kerana dia menyebut bahawasanya Wal Ghazali imamul kabir wa ma min syattil alim la yaqti. Dengan permukaan itu Dia menyatakan Al-Ghazali lah imam yang besar Bukan syarat imam yang besar untuk dia tak salah Kemudian dia telah attack Ihyah dengan menceritakan Hari-hari daif, palsu dan seumpah banyak Az-Zahbi, sarjana besar di dalam bidang hadis Tetapi orang tak belum menafikan Sumbangan Al-Ghazali dalam pemikiran Hatta Ibn Taymiyah Yang datang kemudian Yang menjawab Al-Ghazali Wacana Ibn Taymiyah juga walaupun Ibn Taimiyah itu dilihat lebih hebat di beberapa sudut daripada Al-Ghazali tetapi keterikatan wacana Ibn Taimiyah dengan Al-Ghazali itu sangat terikat dia menjawab Al-Ghazali Ibn Taimiyah dia meninggal tahun 728 Al-Ghazali meninggal pada tahun 505 jadi 200 tahun kemudian Ibn Taimiyah datang masih lagi membahaskan wacana pemikiran Al-Ghazali dia lebih dominan daripada Ibn Rus dan dia berjaya untuk jawab Ibn Rus saya katakan Para sarjana Islam, sebahagian mereka kadang-kadang mereka memusuhi satu benda, kadang-kadang mereka macam dalam sains. Mereka tak jelas ataupun fakta tidak cukup untuk mereka. Bila kita jadi sarjana, kita bukan segala-galanya. Orang kampung bila kita balik kampung, oh ni anak ni, jangan di universiti. Mesti pandai. Makcik kata kita pandai, tapi kita tahulah kat universiti tak pandai menaun. Ramai orang yang jadi doktor dan seumpamanya Kita mungkin sangka dia pandai Tapi dia mungkin pandai Baptisis yang ditulis tu ya Luar daripada tujuk tu dia tak pandai mana pun Kan? Kalau kita tanya dia dia tak pandai Okey Kadang-kadang Ulama dia mungkin pandai dalam bidang tertentu Tapi dia mungkin tidak menguasai dalam sains Pada zaman mereka Contoh Contoh yang selalu saya buat dalam perkhabaran Islam Dia terima khabar orang yang cakap benar Orang yang cakap benar Kita terima khabar Apabila seorang perempuan kata Kau dah lama mengandung kak? Kau oh, dah kok dia mengandung lama dah Kau 3 tahun dah eh? Dia seorang perempuan yang salih Dia rasa dia mengandung Tapi dia tak mengandung Maksudnya dia baru mengandung 9 bulan kemudian eh? Ulama tutup tulis dalam kitab Tempoh mengandung Kita akan tengok lagi dalam kitab lama Tempoh mengandung Ada yang 2 tahun Ada sampai 4 tahun Ada sampai 6 tahun Tapi ini walaupun dia ulama Tapi ini bukan bidang dia Dia hanya based on Kalau kita nak kata observation tak boleh Dia berdasarkan kepada Cerita orang Jadi kita akan tengok Umpama orang cerita Imam Syafi'i, ibu dia mengandung dia 2 tahun Imam tertentu, ibu dia mengandung dia 4 tahun Siapa yang ambil jadi doktor Bolehkah sampai 2 tahun Tak boleh Tak boleh ini benda yang facts. Saya ingat paling tinggi 10 bulan dah. Ha? 19 9 bulan 2 minggu. 10 tak boleh. Ha? Dia warna ni ada sampai 2 tahun. Sebab tu degree lambat. Dia berdasarkan kepada kepada hal itu. Lalu kita dapati kita kita fik dulu Sebut macam tu Dan ini ada konsekuensi terhadap hukum Yang mesti diperbaiki. Macam mana satu orang perempuan Suami dia telah mati katakanlah Dua tahun lepas Tiga tahun lepas Tiba-tiba dia lahir anak Dia kata macam mana boleh dapat anak ni Inilah anak dengan suami yang mati 3 tahun lepas Inilah jenis yang mengandung 4 tahun ni, saya. Satu Pertama, masalah nasab Kedua masalah Dia boleh claim harta pusaka Pasal anak ni keturunan tu Maka, apa yang nak judge betul ataupun salah kenyataan kitab-kitab fik ni Ilmu sains Sains yang Modern Ataupun the latest facts Yang ada dalam sains Boleh menentukan Sejauh mana boleh diterima pendapat ni ataupun tidak Sebahagian buku-buku tak say lama Ulama' dulu kata bumi leper kita tak taklah kata ni ulama kata lepeq boleh lepe lah Kita kena terima ya Pi ke hujung tu ni naik, naik kapal jatuh ke demuk Sebab dia faham perkataan wal arda madadna, kami madatkan dia. Kami dia faham lepeq. Dia bukan dia faham, barangkali orang cerita kat dia. maka berdasarkan kepada penafsiran semasa di tafsir Walaupun dia ulama, kita tak boleh kata Ni ulama kata, kita kena terima lah juga Sebab ulama Dia bukan kata dia, dia Insan yang dihantar oleh oleh Tuhan, dia orang Pergi belajar, tak ada Kata macam saya kata, dia lahir-lahir Mak dia tanya-tanya Anak kita ulama bang, nak nak tak nak Dia hantar pergi Pergi belajar, lepas tu Kadang-kadang dia pandai, kadang-kadang orang sangka dia pandai Kadang-kadang dia buat-buat pandai Maka saya, saya sebut Benda ni supaya kita dapat bezakan Antara fakta ugama dan pendapat Orang-orang ugama Ugama Nas Quran dan sunnah Tak dipertikaikan Tapi penafsiran terhadap Quran dan sunnah Ia boleh untuk dipertikaikan Macam mana awak faham? Ia boleh untuk dipertikaikan Ke Ulama dan sarjana Dihormati kesarjanaan dia ya? Sebab macam mana kita hormat sarjanaan tapi kita tak boleh kata whatever ulama kata mesti betul. Kita tak kata kau tidak susah. Ulama Amnon kata lain, ulama pah kata lain. Masing-masing ulama lah ke kan. Jadi kita pun susah, semua pakai level ulama. Kita kata apabila kita berlaku perselisihan, kita rujuk pada fa in tanaza'tu fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kamu bersisih, kamu balik kepada Allah Terima kasih banyak kepada yang bertanya Saya ingat, tapi perempuan tak nak tanya Saya ingat saya bagi satu last perempuan Pertanyaan sebab tidak dianggap melakukan diskriminasi gender Yang boleh memberikan kesan kepada pengurangan undi Jadi saya rasa Jadi saya harap kepada Kalau ada soalan daripada pihak Wanita Ada soalan? Tak ada Wanita hanya mengikut sahaja Ok, terima kasih banyak kepada pihak penganjur Saya sebenarnya uh, saya, saya pun tak apa-apa clear penganjur uh, Tapi saya datang Tapi <laughs> saya sibuk sangat pagi tadi saya boleh balik KL a uh, kerana bila habis bila raya semua dunia jadi kelangkabut Jadi kita terpaksa lari ke sana sini untuk menyertai kekelangkabutan itu sendiri <laughs> uh, saya berpendapat macam uh, adalah lebih baik saya bukan pada beranjang ada beberapa kali kita buat sini tapi saya ingat lebih baik kalau kita ada baca kitab khusus ini lebih berteratur ber So, kita baca satu kitab, tak biar raja macam ni. Saya so, kita pilih satu kitab, semua orang datang, dia tahu dia bawa kitab. So, dalam satu sem, kita boleh buat beberapa siri, kan. At least, ada juga belas USM dengan diri kitab. Ha? Boleh? Aja ha? ke nak datang ni? Eh? Ok, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati semua. Terima kasih muslim dengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musih nak cakap eh?